iz ime i iz togog duha. Amen. Oj ovaj praznik. Pravno se u moštiju Svetog Patriarca Seligradcu Jovanu iz onog mesta njegovog progonstva na njegovu arhierosku katedru Važan crkvi i zbog toga što je do tog povratka došlo i mi kao čede crkve tog dana i događaja svakako treba da se sjećamo. Ostalo je zapisano, i to bi valjalo pročitati, kako je njegov naslednik, duhovni sin patrijah prokal besjedeći 30 godina poslije upokojenja njegovog oca i opštek pastira u crkvi govoreći duhom svetim i slaveći veličajući Ime svetoga Jovana, napominjući sve one trudove i velika dijela tog zaista velikog oca crkve, da je izazao jednu erupciju i nezadovoljstva, ali i velike potrebe u narodu, koji je praktično prekinuo njegovu besjedu nekako Duhom Svetim pokrenut i jednog vasno su tražili, zahtjevali da se Otec vrati, da bude tu sa njima. I zaista Sveti Patriarh otišao je posle toga caru Teodosiju, mlađem, Osjetivši da je volja Božija i volja svetoga Jovana da se vrati u svoj grad i na svoje mjesto i svom narodu, svoje pastvi i izložio mu tu potrebu, ali govoreći, vrlo zanimljivo, ostao je to i zapisano, vrlo dirljivo, potpuno prožeto duhom svetim, duhom crkve, govoreći mu u ime crkve. U ime crkve govoreći, iznoseći potrebu majke da se sin vrati, kaže crkva, caru vrati mi, čedo moje vrati mi sina moga, što me držiš bez njega, zašto on tamo zakopan, zašto nije ovdje, zašto da zakopavam u tu svjetlu, zašto me ostavljaš bez riječi, bez svjedočenja, bez blistanja, mene i narod moj, nego ustani i vrati ga, vrati ga meni, vrati ga sebi, vrati ga crkvi. Car čuvši svetog patrijaha prokvar, kako govorio u tom glasu, prepoznavši glas Boži i glas naroda, zapovjedi da se mošti prenesu. Njegova majka, Evdoksija, carica, bila je ona žena, ona jeza koja je istog svetog Jovana i protjerala. I ostalo je zapamćeno da se njen grob Za svo to vrijeme, dok se sveti patriarch nije vratio u Carigrad, treseo da se kosti u grobu tresele i prevrtale. Strašna, zaista strašna scena i veliko prokvedstvo da se i kosti tresu u grobu. Sve dok car Teodosije nije napisao jedno oproštajno pokajničko pismo u ime svoje i u ime svoje majke, to pismo je bilo položeno na mošti svetoga patrijaha i tek onda mogli su da ih podignu i prenesu. Tražio je gospod pokajanje. Bio je protjeran, veliki učitelj, veliki pastir. Gospodje je tražio pokajanje. I tek kad smo ga prinijeli, braće i sestre, dobili smo ga na dar. Kako je bilo onda, tako je i danas. Sveti Jovan... Kao i svi svetitelji crkve, dijele sa gospodom, onaj udio gonjenih, proganjenih. Ako mene goniše, i vas će goniti. Gdje god se goni ime gospodnje, braćo i sestre, tamo se gone i imena učenika gospodnjih i učitelja crkve. Evo i danas, U ovo vrijeme gonjenja, istina tog gonjenja je danas prisutno u finijim formama, ali i mnogo opasnijim. I danas je sveti Jovan prognan. Nema ga više u školama, nema ga u narodu. Žalost, zbog našeg nemara nema ni u crkvi onako kako bi trebalo da bude ne zauzima ono mjesto koje mu pripada i mi ako hoćemo da ga vratimo a crkva vapi za njim braćo i sesto i danas majka crkva vapi za njim Voli ona svu svoju djecu, raduje se ona, braći i sestre, svima nama, poštuje ona svakog od nas, A bez svetog Jovana ona ne može. Ona ne može da se odrekne, ne može da živi, ne može da bude ovdje i, i sa nama, ne može biti prisutna u njegovom opsustvu. Ne želi, Duh Sveti ne želi da se mi sabiramo u crkvi svetoj bez njega ili u njegovom osustku. Zato je Bog naše majke crkve, veliki Bog, kao što je u ono vrijeme bio i projavljen kroz njegovog učenika patrijarha, prokla svetog patrijarha, I danas crkva mnogo pati, mnogo bogu je što mi evo ovdje okupljamo se, ali, ali bez njega, bez njegove riječi, bez njegovog uče. Jesime imao ponegdje interesovanja, ali to je braći i sestre vrugo, vrugo mnogo slabo, недоволно. Crkva želi da se sveti Jovan vrati da ga mi vratimo tamo gdje mu je mjesto. Da bude i danas naš arhijerej, naš učitelj, učitelj učitelja, da učitelji crkve uče od njega, da oci crkve uče od njega, da sveštenici uče od njega, da narod Boži uči od njega. Crkva vapi za njim, braćo i sesto. A mi i osjetivši taj vapaj naše majke crkve treba da vratimo svetog Ivana treba znati da je potrebno primijeti pokajanje evo smo u nedelji bludnog sina i mi kao bludni sinovi treba da se vratimo naravno Prije svega ocu našem nebeskom, ali na tom putu vrlo je važno da se vratimo i Otcima našim koji nas svojim učajanjem, svojim životom, primjerom, svojim moštima, svojim imenima vode ka ocu nebeskom. I potrebno im je prići, potrebno ih je prizivati u duhu pokajanja. Sveti Jovan nije dao blagodat Božja, nije dao da mu se mošti pokrenu samo zato što je car izdao naređenje da se mošti prenesu. Prosto je potpisao, odobrio i sad će mošti da budu prenijete. Nisu mogli, odkopali su i lagane mošti zemnoga angela Svetoga Jovana nisu mogli da pomjere smjeste i vidjeli su da nešto nije u redu. Posle car u čuđenju pita svetoga prokva šta je, zbog čega ne da. A svetitelj ga pouči reče ne možemo tako care, moramo u duhu pokajanja, u duhu pokajanja da prizivamo Našeg. I zaista tada je car napisao dirljivo, oproštajno pismo, tražeći blagoslov i oproštaj u svoje ime i ime svoje majke, i tek onda kad je to pismo bilo položeno na njegove mošti, pokrenule su se. I danas kad prizivamo svetega Jovana treba to da činimo u duhu pokajanja, ne gordo, ne ohovo. Mi danas neki pokušavamo da vratimo svetog oca tako što ćemo da se upinjemo svojom palom prirodom i svojim bolesnim umom i pomračenim razumom pa se bavimo njegovim dijelima, njegovim učanjem ponašajući se nenormalno, kao da nije ništa lakše nego baviti se učenjem svetoga Jovana, govoriti o njemu. Tu, braću i se nema pokajanja. I umjesto svetoga Jovana mi imamo sve više oni koji govore o svetom Jovanu. A majka crkva i narod, siromašni narod, neznaveni, zbunjeni narod, Ne treba tumače, braće i sestre, ne treba onaj koji najavljuju, narod ima potrebu i crkva vapi za njim, da ga pozovemo da nam on dođe i da on progovori, a na ovaj način, gordeći se, nadimajući se svojim palim umom, bovesnim razumom, Mi ga ne prizivamo i on ne dolazi, braći i sestre, ne pomjera se. Zato ovaj praznik, povratka njegovih moštiju, ima i tu duhovnu dimenziju, vrlo aktuelnu i danas. Sveti Jovan u ovo vrijeme kad nam se grobovi tresu, braći i sestre, mnogi koji su protjerali svetog Ivana iz crkve, Grobovi im se tresu. Nogi se i u crkvi tresu, braćo i sestve. Tresu im se umovi u ogobanjama. Tresu im se srce u grudima. Raspada im se volja od strasti i pogrešnih i loših poročnih želja. Pogledajte koliko ima, nažalost, i tu oko nas, Bolesnika, pa i sami smo poprilično bolesni, tresemo se braći i sestri. I tako će biti sve dok se u duhu pokajanja ne vratimo i ne prizovemo našega oca da dođe i da nas bogao slovi i da nas pouči onako kako on to zna. A malo koji je znao i mogao kao sveti Jovan zvatovsi, braći i sestra. Ove riječi ja sam vrata koje gospod izgovara ukazujući na sebe. Odnose se i na svetog Jovana, jer njegova propovjed, braća i sestre, to jesu ta vrata. Kogod je ušao kroz propovjed svetoga Jovana, U tajnu crkve ušao je baš na ta vrata i našao život u izobilju. I vraćajući se crkvi rezivajući ga da dođe on dogazi bratu i sese i uvezi u hram, ulazi u oltar i vraća nas svetoj liturgiji ali na njegov način. Tamo gdje Sveti Jovan zvao u i ses, tamo se liturgija dugačije doživljjava. Party breaker razbio nam naše učmaole, unilne liturgijske atmosfere. Nema više one čamotinje, nema više one, one jurnjave onog utrčavanja i istrčavanja iz hram, onog iz oltara, onog najamničkog odnose. Nema više straka od vukova, ogopova i razbojnika. Nema više ni idolišta, braćo i sestre. Nema više zabava oko crkva. Nema više radosti izvanje, jer tamo gde sveti Jovan služi gdje on govori, gdje propoveda, propovjeda, gdje on vodi. Tamo ljudi svim svojim bićem pripadaju, pokvanjaju se i uživaju u liturgijskom prostoru. Gube želju za bilo kakvim drugim utjehama, postaje im postepeno jasno uz njegovu pomoć I uz njegovu premoćnu propovijed da je liturgija zaista carstvo nebesko na zemlji, vječnost u vremenu. Zato se neprijatelji crkve i oni u crkvi koji su postali prijatelji svijetu boje svetog Jovana zvatovstvo. Znaju oni da tamođe on neće moći kako se naviklo. Nije se moglo ni ono vrijeme. Mnogi ga nisu voljeli, jer nije dao da se crkva skrnavi, da se svetinja skrnavi. Nije dao da bilo ko i bilo šta zasijeni svjetlost, nevečernju, da zasijeni raskošnu liturgijsku trpezu ni on ima izvan crkve ni on ima u crkvi i kad se brod sa njegovim moštima vraćao u cari grad velika je burana išla brodovi pratne bili u opasnosti a brod Sa njegovim moštima, rukom Božijom vođem, došlo je do onog brijega gdje se nalazio vinograd, koji je pripadao onoj judovici koju je carica Evdoksija carskom silom i gordošću pritisla, oduzevšio je to parče, blagosloveno parče imanja i vinograda, ради kojeg je i sveti Jovan ušao u oštar sukop sa njom i bio prognan, vraćajući se i govoreći i ukazujući da i dalje misli isto, da i dalje ostaje pri Božjoj pravdi, da se nije promijenio. Prvo je došao do tog mjesta gdje je taj vinograd, I tek onda brod mogao dalje ka gradu i ka hramu. Tako i danas, kad se vraća sveti Jovan, ako ga mi zovemo, on prvo vraća i sestra ukazuje na nedostatke. Kako to služite svetu liturgiju? Kakav je to odnos prema crkvi? Kakve su to zabave, kakve su vam to nova interesovanja? Как во je to метвило, Какква je to чтинja ушло у вас. Нашта то виjeчите, Ке ви служите Ишта ви мислите? Тако не може. Joош се позие на моje име наводу служаci моjuриturгію. Ниje то моjaриturгі, jestсте tekст, а ви по духу, «Niste vi moji, ne služimo mi na isti način». Zato, sveti Jovan, ako se vrati, braćo i sestre, ako ga budemo prizvali, a može se ovako desiti, pošto mi sad pozivamo rok grupe da nas zabavljaju ispred hramova, pjevače, pjevačice, igračice, glumce i glumice... I ko zna još malo i DJ-evi da nam odrađaju blokove ispred naših hramova, karnevali i maskembali. Možemo i to da izaberemo, ali ako svetog je budemo pozvali, morat će muzika da se gasi i žurka da se prekida. Moraće mnogi da bježe braće i sese jer sila na dogazi. Evo crkva poziva nas još jednom da se zapitamo ona potrebu za njim ima ona vapi za njim. Ona vapi za njim. Da bude ovdje prisutan, mada je ona sa njim sjedinjena jer on je njenu čedo, ali ona hoće da ga vidi ovdje među nama, radi nas i radi našeg spasenja. Pritom ne namećući, nego podstičući, predvažući, ukazujući na njega kao velikog oca, kao ono koji može kako da vam pomogne. A mi ako ga u duhu pokajanja kao bludni sinovi prizovemo, ukazat će, braću i seste, doći će on, ukazat će na naše slabosti, ukazat na one tačke gde se mi razilazimo, mimo i vazimo, gdje se mi ne slažemo sa njim. Ukazat će na ona i one naše nedostatke zbog kojih smo ga prognali iz hramova. Исима на негов дух на него во I и тек он да учи у храм обучи своје архијерејске одежде ма да их он уопште и не скида не свачи стално је у њима и почео је да литургише и тек онда браћо и ми можемо Da osjetimo šta je zapravo crkva i da osjetimo te velike duhovne nebozemne dimenzije naše svete božanstvene liturgije. I u toj svetlosti da iščezne svaka pomisao i potreba za bilo kojom drugom utjehom. Da nam svo biće za igra i blago da ću bude ustremljeno ka onom koji je ustremljen ka nama. I ova svetla liturgija svetog Jovana Zvatostog jeste projeva tog Božijeg, tog svetotrojičnog ustremljenja ka našim dušama, нашим našim srcima, Daj Bože da i mi molitvama, pokajnim molitvama, prizvavši svetoga Jovana, njime vođeni, njime poučavani, osjetimo to prisustvo Bože na pravi liturgijski način i da u tom doživljaju nađemo istinski život i projevu Onog carstva koje se objavilo, koje je Jovan gromoglasno zlatnim ustima objavljivao, i da se utješimo jer tom carstvu, za razliku od svih drugih carstava, neće biti kraja. Daj Bože da ga se udostojimo i da uvječno živi i blaženi u jedinstvu sa svima svetima, budemo. Amin. Bože daji.